І саме у ньому якраз і відтворився дух когось із славних предків їхніх із скепчацьких батирів. Він зиркнув на Оросута і зітхнув. Так, так, Бог послав йому у товариші цього нездалого чоловіка, світлоокого, русяво-волосого і з дивними кудлатими кучерями, і кучерявою борідкою. Міцний, видно, але і з утечі, помітно було, що не найгірший із можливих. І все ж. Щось дратувало у ньому Айдара. Чи те, що він був аж ген із якихось незнаних йому країв, чи те, що так прагнув рятувати його той херлявий хамід, що і йому Айдарові пощастило і, не відвазі й силі, завдячив він цією утечею, а саме цьому чоловікові, його долі, його щастю, Оросуд, здавалося, спав, і Айдар, зіпнувшись на руки, поповз з-під наметика. Ти куди? Оросуд, виявляється, теж не спав, чи спав так чутливо, що одразу ж прокинувся. Я зараз кинув Файдар, «Спи! Я зараз!» і Він підійшов трохи до куща, що був напроти, і озирнув око на степ. Тихо, сонячно, спека. Відійшов ще далі. Звільнився від зайвого, що заважало йому, але попри спеку чомусь не вабило його негайно назад, під захист від сонця. І він ще стояв отак певен час, Відвернувшись від того місця, де під наметом лежав Оросут, міряючи оком далину. Ні, він ні про що не думав, не мислив, тільки втома, і з чим лежали у нього на серці. Він повернувся і пішов до Оросута. «Все ж під сонцем так знічев'я не варто стояти». Хто зна, що буде далі? Наблизився до намету, і раптом завмер, Чуваючи звичним слухом знайоми Тривожної шелести шипіння, Кинув оком до наметика, І завмер, отерівши. Зовсім близько від того місця, Де спав Оросут, майже просто над ним Звела голову степова гадюка Юрза, І шипіла, викликаючи непорушне Тіло на рух. Змія не кусає, доки жертва їй не рухається. Вона реагує тільки на рух. Ще мить у розсуд повернеться, і все, йому кінець. Укус, гірзис, смертельний, Зараз вони ніякої протидії не знайдуть. Айдар відчув, як у нього похололо всередині. І рука сама з собою схопилась за коротенький кинджал, що лишився у нього за поясом. Був закороткий, щоб прислужитися для намету. Рішення визріло у долі секунди. «Не рухайся!» — гукнув він Оросутові з усіх сил. «Замри на місці, не ворушись!» Від Оросута не долітало живого звука. Він не рухався. юрза зреагувала на звук і трохи... Відвернула голову, але Айдар був від неї на віддалі метрів п'яти, і нападати на нього їй було задалеко. Він вихопив кінчал і, вігнувшись, мов дикий комишевий кіт, прицілився. Ще мить, і повітря перерізав свист кинжала, якого метнув Айдар. І усе обезголовлене тіло в зміюки. Корчилося поряд із наметом. А голова її разом із кинжалом відлетіла геть. Скільки разів за своє життя вже довелося дарові, і ще не раз доведеться згадувати добрим словом старого Кудабая, ось і зараз. Він залишився сам у розсуд, помер би від укусу юризи. А в степу один не воїн, аж ніяк, та ще без коня і без лука, і стрілами. Вставай, у росуте, вже минуло.